Du lyssnar på Livepodden, den enda del av Live-Sverige som gör sån här trevliga på väg till intervjun intro. Jag som sitter här mitt i stadsärnan, jag heter Samuel Pontén. Och de jag nu alldeles strax ska träffa, ja det är arrangörerna för livet, Glada lerka. You clap your When the jive, you stomp your feet. You swing out wide. Mess around a while, shake it, boogie, woogie style. Everybody when you do in the jive. Hej! Är ni Vad hey. vänta, du Du man... Ja, men trevligt. Den får man aldrig nog av. Ja, ja. Det, är, det är lite svårt att hitta mitt lägen eftersom det går liksom så här. 33A, 33B, 35. Ja, jag, jag har gått runt det här kvarteret varv, känns det som. Nej, det är många som hittar det. Första varv, sex. Så, så eh, nu sitter jag, Samuel Pontén, jag ska presentera mig igen, det är alltid bra, eh, här i ett... Ganska standard vardagsrum, ja, men hyfsat stenkast ifrån Örebro centralstation. Jag ska prata live med två för mig, hyfsat nya personer. Vilka är ni? Ja, eh, Hej, jag är Niklas Torstensson. Ja, jag har sysslat med live ett par år och även riggat ett par live, däribland klockbottom för några år sedan. Och nu ska jag ju igång här och tänkte rigga live igen tillsammans här med... Uh, hej, jag heter Angelica. Uh, är ganska ny faktiskt inom live Sverige. så uh, Jag har tidigare bara varit på tre live. Uh, bara en del inte har varit jättet seriösa kanske. <laughs> men men inte det alltså, så här, jag, att kombinera... Extrem expertis, nu pekar jag på Niklas Och jag men, jag men, ett Nya ögon in i hobbyn Måste ju egentligen vara ganska smart För när man arrangerar live Jo, och det var lite så Vi är även en tredje arrangör, Frida Fart Som har ett par år nu under bältet i live-hobben också Så vi är egentligen Ett par lite nyare ögon Ett par med mig som har live sedan 90-talet Och sen Frida Som har ett par år erfarenhet Under det hela Jag tycker det är en ganska balanserad arggrupp Faktiskt. Sen har vi ju lite... Jag är ju inte helt nu inför det här med att vara arrangör och funktionärschef. Jag har ju också gjort min sväng inom konvens i Sverige. <laughs> Började någon gång med Uppcon. Och körde hela den. Ja, det var länge sedan. Oh, shit, jag har... Det kan man återgå med återkomma till tidigare. Jag har ont blod med Det, Jag har ont blod med här Så det kan jag <laughs> hålla på med länge. Men de nu lägger vi vissa saker. Du har bestämt att du kommer med <laughs> Bra. <laughs> Nej, men främst håller på med sjukvård och Andreävärd och så. Så jag bara några. på event. Mm. Jag har jag även varit väldigt aktiv inom Örebro Örebråsbexet. Med kostym och så. Var kostymchef för Spexa som faktiskt nu var. Mm, kul. Ja, eh, det var jättekul. Väldigt snyggt resultat om jag säger säger det själv. Tack så mycket. Väldigt kul att uh, arbeta under i det projektet uh, Jag höll ju på att gå in i väggen. Men var det att jag <laughs> vi hade inte räknat med att, det skulle, att jag skulle bli så själv. För att alla andra som var studenter hade ju massa tentor hela tiden. Ja, såklart. Och så här, har förmåga vi, att ha. Vi kan inte gå och hjälpa till för vi har tentor. Ja. Vad ska jag säga till er, det. lycka till! Kör hårt i skolan! Men tentor och AMU-spex ja, SM och konventer, det är ju inte riktigt därför vi är här idag. Eh, vad, vad är det ni arrangerar? Vi arrangerar eh, ett live som vi kallar för Glada Läken. Det kommer vara ett live som utspelar sig under 1940-talet i Sverige, eh, specifikt eh, centrala delar av Stockholm. Eh, där Glada Läken är ett danspalats. Ett fiktivt danspalats som ja, då ägarinnan har bestämt sig för att bjuda in det senaste i, inom dans och ungdomsmusik, sånt här konstig swingmusik och lindihop. och ja Det är en glad kväll i krigets skugga. Ja, och målet är väl lite så att vi vill, eftersom alla i arrangörsgruppen både dansar Lindehopp och lajvar, så kände vi att varför kan vi inte göra allt på en gång? <laughs> och dessutom var det ett ganska intressant tankegång lite grann. Hur kombinerade vi hobbyerna eh, Så att folk som dansar skulle kunna få testa på att lajva. Och folk som livear skulle våga ta sig över eh, danstöskeln. För ja, när jag varit på prologet ett par gånger så har det varit många bra workshops i dans och liknande grejer och det kanske är dags att de här workshopsna får bära lite frukt, tycker jag. Så man sparkar igång och faktiskt gör ett live där man kombinerar hobbyerna. Och det kanske är kanske ett bra sätt att få in fler folk i live-hopping med att hans kan hitta sin väg in i livet. Sen ska vi inte glömma att vi har en väldigt fantastisk lokal här i Örebro. Kulturhuset, eller det heter väl Cenic nu. Jag, ja, de det är namn. kulturhuset fortfarande mina ögon ja. <laughs> I alla <laughs> ögon skulle jag säga Ja, det tror det Det är ju ett hus som är byggt någon gång precis i början på 1920-talet Som man sedan inte har gjort några stora renoveringar på ja, Man har väl undanhållit det? Det är... inte riktigt Nej, nej, nej, inte nej men man, man har underhållt men man har inte förändrat utseendet Jag tror det är komärkt som tusan Ja, jag tror också ja. att det kommer hit Väldigt vacker lokal väldigt vacker Som vi har lokal. arrangerat konvent i Aha. För tusen år sedan <laughs> Men det är en väldigt Bra lokal För det syfte som vi har Med att den har en scen som är Lagom stor Det finns även en balkong Eller läktare måste man säga. Och att inredningen är så intakt som den är från 1920-talet, vilket gör att vi behöver inte arbeta så hårt för själva mm. lokalkänslan. Ja, vi kommer nog behöva jobba hårt på det, men vi får mycket gratis, särskilt i form av väggar, tak, scenen, miljön, som du säger. Det är en fantastisk lokal som vi tänkte ha det här livet i. Till och med toaletterna är faktiskt äh, in-game. 360! <laughs> här är toaletterna. Ja, sant. Ja. toaletten är lite mer if, med. Jag har inte så mycket erfarenhet av dem. <laughs> <laughs> men ja I Örebro på kulturhuset, när då? Den 28 april. 28 april. Ja. Shit, april kommer bli så jävla live-tungt. <laughs> Vi var lite oroliga för det, men eftersom kulturhuset är så väl välanvänt här i Örebro så hade vi inte så många datum att välja på. Nej. Och det är ett enkvällslive. Så att det kommer vara workshops på dagen och sen är det ja, dans till midnatt. Ja, vi siktar att livet kommer ta slut någonstans runt midnatt. Och det är, så att det är ju inte så tungt live så sätt. Nej. Mm, och eftersom det kommer, den här lokalen ligger i centrala Örebro så är det ju väldigt behändigt med kommunikationer och sånt. där. Ja men alltså, det är ju på riktigt ett stenkast ifrån mm. centralstationen. Mm. Alltså, det är ju, ja, folk har lobbat kula längre än så känns det som. Mm, uh. Definitivt. Och ja men, så här, ja men, annat standard. Vad kommer att kosta? Vad ja. Uh, vad tror... kan man förvänta sig för typ av spel? Vi har väl satt ett pris nu med tidiga biljetter på 400 kronor. Nej, 350. 350 var det. Så är, det är det första det. biljettpriset. Sen är det lite av en steg uppåt. Jag tror att det sista biljettpriset för en intrigbiljett, för en biljet är 500 kronor. Och det tror jag går upp till en månad innan livet. Jag har inte jättekol på datorn just nu, men allt står på hemsidan. <laughs> men, och där ser du det något intressant, för ni har två olika typer av biljetter. Ja, det vi det. har en traditionell live biljett, Intrigbiljett Intrig kallar vi det. På hemsidan. Sen har vi en dansbiljett, som är en väldigt bantad live-roll. Man får ett, ett Ja, ett, ett namn, en ålder och ett yrke, ungefär. Och delta i hur man livear-workshop inför live <laughs> Ja. Men det är mer riktade främst till människor som kanske inte livear så mycket eller har slutat livea och vill dansa, en cool biljett helt enkelt. Kort sagt, en enkel tröskelbiljett, lite billigare, ungefär i pris då som en standard dansfest inom Lindehoppen. För att då folk med dansbakgrund ska kunna komma och live trista får jag använda det ordet, <laughs> men givetvis under väldigt kontrollerade former. I det, här fallet. Ja, det kommer att komma klara direktiv när man anlemäler sig så får man ju ett, ett mail tillbaka om vad det är som gäller. Det kommer även stå ganska utförligt på hemsidan. Ja, och då det även kommer vi ha lite, när vi kommer ha för workshops, kan de här, som, om de känner för det, kunna delta på för att få hjälp med kostymering och liknande grejer. Som sagt, så den biljettypen är ju mer riktad för folk som kanske inte är så traditionellt, går under liveare men sen har vi då Intrigbiljetten som är mer riktad till lajvare. Precis, och de intrigerna är, det är en ganska blandad kompott, för vi vill ha, att folk ska ha en väldigt blandad upplevelse. Så vi har allt från ungdomar till människor som är anställda av stat eller ambassadpersonal. Det kommer finnas en ganska brett register av olika arketyper som man då kan ansöka till att vad man visar intresse av vad jag vill spela. Vi har valt spelmotorn att ha förskrivna roller, ganska exakt som i Klockbottom. Och för den som kanske har en referens till det. Där man får kryssa i vad man är intresserad av, beskriva vad du vill ha för intensitet på ditt spel och vad för fokus du vill ha i, din, i intrigerna. Och sen kommer våra rollskribenter eh, meka in dig efter deras absolut bästa förmåga och eh, givetvis efter vidare önskemål. Viss möjlighet till bollning kommer ju också finnas. Eh, men så att, ja, vi har valt spel mot de förskrivna roller i intrigbiljetten. Men det är betydligt mer arbete som läggs på en sån biljett. Därav kommer det vara ett högre biljettpris på den givetvis. Hur mycket biljetter kommer ni att sälja? Vad är deltagarantalet siktar ni på? Eh, livet kommer bli av om vi får, vad sa vi? 80? Runt ett 50-tal liveare och runt ett 30-tal dansare. Så ja. får vi ungefär en 80 deltagare. Så kommer livet gå runt. Och det, vi klarar av eh, i lokalen 200, men jag anar att våra, våra rollskribenter kommer ropa ifrån där. Ja, så taket vi har satt är väl någonstans runt 120-130. Om det är så att... Det, jag tror inte att vi kommer fylla alla de platserna, men om det blir så att det blir trångt om plats så kommer vi bryta någonstans runt 120-130 deltagare. Ja, i alla fall om det handlar om intrigeroller. Ja, precis. Eh, så att det... Det handlar lite också om hur mycket extra funkispersonal vi har. Men om någon anledning finns det oftast funksa tillgängliga någonstans. Eh, nej, sen eh, lokalen i sig har ju egentligen ingen övre gräns där. Det finns en övre gräns, men den är på 700 personer. <laughs> Mm, det är bra, bra utrymningsvägar i den här lokalen. Jag vet inte. Det kommer vara ja, blodsbandsnivå på Lindhoppsvängarna. Nej, ja, det är så vill jag nog inte ha. Nej, det är det också. Man ska, man ska kunna göra en swingout out utan att krocka med dansparet bredvid. Exakt. Och jag, jag kan väl tänka många tänker att en 400 kronor eller 350 kronors biljett kan vara ganska dyrt, tycker nog många livare för ett enkvälls live. Men jag hostar lokalorkester, lokal orkester, så har jag sagt det. Ja. Oj! Ja, vi har ett liveband som är bokat. Åh, oh, det är ett liveband jag är glad över det här. Jag är till det Nej, ett liveband till livet. Mm. Och det är en vän till mig som jag lärde känna nu i somras under krigshetan. Som pluggar musik upp i Erviken, Oskar, Rågås. Han pluggar väl jazz? Om jag ja, jazz. han pluggar musik i Erviken med inriktning på jazz. Så han ska skadrar ihop några klasskamrater Klos, och så har vi ett band som spelar två gånger 45 minuter. Åh, oh, vad roligt! Så det är därför det förklarar en hel del av biljettpriset också. Att det kommer vara levande musik mm. delar av kvällen. Och det som det inte är kommer vi lösa på andra sätt. Precis. Och givetvis ju fler deltagare desto fler vänner av danspass tror jag. Den där, oh. den där två gånger 45 kan förhandlas. Men det handlar ju om vad vi får in i kassan och om vi kan eh, lägga till ett band till mm. som spelar när Oscars band går av scenen. Mm. vi har ni haft lite planeringar på också. Ja. Om vi får det ekonomiska utrymmet för det. Jag, jag känner mig ens hur mina de här, jag vet inte, Casablanca-fantasierna jag tydligen bär på mig bord Bara bubblar upp till ytan Åh oh, det är så um, jättebra inspirationsfilm Det borde alla se inför det här livet Det borde alla se även bara rent Men det är ju fantastiskt Alltså jag är jättes... Det finns en anledning till att jag anordnar ett 1940-talsliv Och det är för att jag är jättesvag för, för den typen av film <laughs> Det är månadsbrå, ja Ja det, det vi ska är inte börja prata gammal film för det kan jag göra hur länge som helst vi har, Och vi har pratat en hel del gamla filmklipp på film överlag i, När vi har riggat det här hittills men, men var kommer inspirationen ifrån? Det är väl en fantastisk följd på det här Jag vet inte hur det började Jag tror att vi stod Vi hade en dansfest i Kulturhuset Med vår dansförening En avslutningssäsongsfest så. Och sen stod vi där på att Den här lokalen är jättefin Vi borde göra någonting med den lokalen men då var vi upptagna med förberedning för Kickshjärta. Mm. Så då gjorde vi inget mer. Utan vi tänkte bara, här skulle man ha någonting. Bara, Nej, men vi hinner inte. Min eh. egna inspirationsprocess är till just att göra ett danslive i 40-talets Sverige. Det kom faktiskt när jag råkade läsa Jan Jules Blå stjärnan. Som utspelade sig under kriget och fick jag igång massa konstiga idéer och så ploppade det väl igång Vidare med oj den här lokalen, den här hobbyn, den här dansen, den här musiken. Och så kan Enke råkat få mig lite inspiration också att faktiskt göra det här i Örebro på det här sättet. Ja. Jag hade precis blivit klar med alla mina danna gillgrejer och spexet var klart och sen stod jag där, men nu ska jag bara ta det lugnt. Eh, grejen är den att en kan tydligen inte leva utan ett projekt <laughs> Så det gick en månad så satt vi på en social restaurang och bara Men vi kanske ska på någonting och... Ska vi göra det live? Ja, för <laughs> vi har pratat om det, ska vi göra det också? <laughs> så är vi där Så hände det Men När jag tänker live och jag tänker Europa 40-tal så Jag vet inte, jag tänker väldigt mycket Andra världskriget ja. Hur mycket av såna, av sånt spel kommer man kunna förvänta sig? Det kommer vara en liten del. Vi kommer ha vissa intriger som man spelar på kriget. Det kommer finnas vissa inslag under livet som man spelar på kriget. Men känslan är ändå att det är under ransonerings Sverige. Det är en sak vi kommer att trycka ganska mycket på att det är ransonering. Vi siktar på att alla deltagare kommer få ransoneringsbiljetter att använda på livet. Ja. Även motbok. Och om någon där ute inte vet vad en motbok är så det är innan Systembolaget blev Systembolaget så fick man en liten bok Och om man då bedömdes vara värdig en motbok. <laughs> om man fick dricka sprit. Ja, om man fick dricka sprit och då var ransoneringen i kriget tre liter stark, stark sprit i månaden tror jag. Den var innan kriget bröt ut fyra liter. Så fun, hejå. Ja, man, kan, man kan inte dra ner för mycket <laughs> Nej, Det var också väldigt spännande Det finns en hel Eftersom jag har läst på nu ganska mycket om historien bakom Det finns en hel historisk grej Om att man drar ner på spritmängden Och att man chockhöjer priset På brännvin När kriget bryter ut För att man vill spara in på potatisen Ah. Så, och då får ju helt enkelt, för då säger man till tillverkarna av brännspritet att Ni får bara använda hälften av potatisen Som ni brukar använda Sen får ni hitta på vad som helst Men ni får inte använda potatisen För folk måste äta Fair, fair gamesa dem, och så hittar de på något annat Och så fanns det ett jätteroligt smeknamn för den här spriten man gjorde efteråt som jag inte kommer ihåg Men jag vet att priset höjdes från ungefär 3. Kronor 95 öre till nästan 8 kronor, tror jag, över en natt. liten. Så den här motboken i alla fall kommer vara tänkt som en spelmotor i spelet också. Även om det inte kommer förekomma någon alkohol på livet. In-game-alkohol, In ja, men mm. det, lokalerna har ett alkoholförbud i sig. Så ja. ja. Men det blir lite en spelmotor för det var väldigt få människor på den här tiden som hade en motbok. Till exempel, ogifta kvinnor hade mycket sällan notböcker om de inte kunde komma på en riktigt bra anledning. Även ogifta män hade sällan notböcker. Du kunde bli nekad din ansökan om en notbok om du till exempel jobbade som hushållerska i hem, och så hade din husherre en notbok. För han såg ju då att du köper han all sprid som hushållet behöver. <går> ja, såklart. Såklart. Så ja. Varför ska du ha det egna spridet? Du är ju inte en del av hushållet. Ja, precis. Så det var ju mycket så att, man märkte också med de här motböckerna, att många köpte ut hela spritransonen på en gång. När det var en ny månad i motboken så gick man då och köpte ut allt. Och det var ju troligtvis så att man då sålde av delar av sin ranson till folk som inte hade en motbok. Vilket är lite vad vi vill då uppnå som spelmotor. Precis. Att För sociala gäng uppknutna kring motböckerna. För motboken gällde ju även på restaurang. Okej. Ja. Så ja, någon kommer köpa Alla shots och så kommer den Sälja alla shots ja. Och där, där tänker jag att för, um, Jag kan tänka att det är en väldigt tacksam Roll för den som vill vara eh, Som kanske inte är den mest ex Expressiva livearen, men som ändå vill vara med Ja då kan man se till att den åtminstone Har en motbok mm. Och då kommer den automatiskt ha Spel som söker upp dig eh, Så att det, jag, jag, jag gillar Sådana här artefakter som en sak som vi inte kommer köra på är ju den här då, mest för att vi inte har köket till det På den tiden så var man också tvungen att beställa in mat med spriten på restaurang Och Sen hade ju köket då en maträtt som bara gick ut, ställdes ut med spriten och så gick den in i köket igen Den kommer vi inte köra på mest för att... Men vi kommer ha massa fika istället Ja, massa fika. Det får vi räkna in där helt enkelt Inkluderat i biljetten Ja mm. Också tidsenlig liksom, sådana som vi kan lyckas få till också är väl tanken. Ja. Jag vet att du har börjat leta recept från Finland redan. Ja, jag vet det. <laughs> det blir lite så sådär, visst vi ska ju spela på att det är ransonering. Men det kan vara, om man dansar så kan det vara bra att ha någonting att tugga på också. Så vi kommer köra inte lika stenhårt på <hör> socker och smör. Ransonering som liksom man kanske hade det egentligen. Men, vi kommer dock äh... köra på ransoneringskaffe. Så kaffe kommer smaka spännande. I tanken. I tanken. Är det rostat havre? Eller... Det finns ja, lite olika. olika. Ja. Jag vet att farmor i Finland rostar ju råg. Det finns även någon annan som pratade om att man hade rostat kastanjer. Den kan bli lite väl dyr för live dock. Men ja. en liten sats hade varit intressant att ha lite olika kaffesorter väl planen. Men vem vet vad som kan dyka upp i kaffekoppen för dig? Som kaffedrickare så känner jag att det är jättespännande Men också lite mest läskiga jag, jag Jag kommer också till att det kanske finns en så här Lite vanlig kaffe också i närheten Tillgänglig någonstans Men i alla fall kanske jag kommer att krevera under arrangemanget ja, Planen är väl kanske att man ska blanda lite vanligt kaffe med Substituten Ja precis, så att man får lite koffein i sig trots att man får ett väldigt konstigt kaffe Ja, och det är lite sådana här tankar som vi har tänkt att ett live ska liksom smaka också. Så det ska smaka rätt, det ska vara rätt musik, det ska vara rätt doft, det ska vara rätt syn, det ska vara rätt känsla i dunket, i golvet och miljön. Och Erik Pil hade ett väldigt bra begrepp i klockbottom som vi faktiskt har lånat och det var 5-1-upplevelsen. Jag tror det traditionellt kallas väl också 360-upplevelse men även med 360-alla sinnen. Mm. Fem sin, ett live som ska upplevas med fem sina um, Så cred är det för det här begreppet Ja men ja, det är ju jättespännande um, Var tummar ni på För jag tänker att det är svårt att få till den här ja, men, konstanta dimman av cigarrök som ja. jag tänker mig var ganska vanlig på 40-talskrogar mm. mm. Ja Den kommer vi köra lite på Det är ju faktiskt tobaksransonering också ah, Såklart Sen har vi också skrivit in i fiktionen att ägarinnan har haft en brand kopplat till ähm, tobaksrök tidigare under året. Så tobaksrökning? tobaksrökning äh, tidigare under året så att den är passa i gatan. <laughs> <laughs> <laughs> um, någonting jag tänker... Ja, när jag tänker ja, 40-tal och könsroller så ja, men, blinkar ja, men, ganska sunkiga flaggor i mitt huvud. Um, shit, flaggor som blinkar. Um, Alltså... Ja, de var ju inte fantastiska. Nej. Nej. Det vi kommer köra på det är att man får fritt välja kön. Genus. Genus, förlåt. Man får fritt välja genus om man vill spela man eller kvinna. Men det vi dock kommer köra på det är att man ska då klä sig vad som var stereotypiskt på 40-talet. Och att in-game kommer inte förekomma någon crossdressing. Så man får ju, även om man får välja en manlig karaktär, men då ska man. Uppfylla de yttre attributen Så gott det går klätsmässigt Och vice versa, och, vice versa. Eh, och just så att du har möjlighet Att välja ditt genus i livet Du är alltså inte bunden av dina attribut på det eh, Och eh, Så annars kommer vi väl Ha inspirerat Av genusrollerna från den tiden eh, Men Ägarinnan I arrangemanget eller Av glada lärkan Håller ganska hårt ingame på att det är faktiskt är en viss kortym som ska gälla på den här klubben. Så att man får inte bete sig hur som helst. Det här är inte ett misär live. Nej. Genus ska inte vara en anledning till misärspel. Men det kommer förekomma arkaiska eh, roller. Vi är inte ute efter att någon ska uppleva någon typ av förtryckarspel Nej. Eh, på vårt live. Eh, vi är inte heller ute efter att folk ska känna sig på något sätt... Eh, Begränsade av sitt genus. Jag förstår att en del kanske kommer tycka att det är lite gammal lax att köra på två genus. Men det är ett val vi har gjort. Och jag hoppas att det ändå kommer komma fram varför vi har gjort det valet. Men sen, som sagt, vi har ingen vision om att det ska förekomma någon slags grövre tryckarspel alls på vårt live. Och de som, om det är någon som känner sig. Att någon verkligen. Använder de här gamla könsrollerna för att få till ett sådant spel på ett live Så kommer vi se till att den personen antingen avlägsnas från livet Eller att de får en bra förklaring varför det inte är okej okay. ja. Mm. Ja, det... Bara för att det var en sunkig tid så accepteras det inte sunk Nej men precis Nej, Det har väl kommit lite längre i live i Sverige känns det som än att vi ska. Ja, ja det hoppas jag <laughs> ja. <laughs> <laughs> Nej men sagt, alltså det var en sunkig tid men vi försöker inte återskapa sunkigheten. Nej. Det ska Nej. vara en glad kväll i krigets skugga. Ja. Mm. Det enda avtrampet vi har väl gjort från de traditionella genusrollerna, det är själva dansen på naivet. Att förare och följare kommer vara genusobundet helt enkelt. Så att det är inte konstigt att man för som kvinnlig roll. Jag tänker mig att det blir mer dans då. Ja, ja. det är märker man ju definitivt när man är ute på olika danstillställningar att uh, har man fri så blir det mer dans. Mm. Mm. Och det är ju för att det är generellt sett nu har man ju alltid bara stora penslar så, men fler kvinnor som dansar ja. än män. Och tyvärr är det mer män, rent statistiskt sett i alla fall, om man tittar på alla live jag har varit på, tror jag, mer män som livear än kvinnor. Så, mm. ja. Så... Det är kul om vi kan få hubbysen att mötas. ja men Och alltid satsa på 50-50. Alltså, ja. ja. Men kläder och sådär, det är alltid spännande. Hur, hur tänker ni där? Hur hårda kommer ni vara? Liksom? ja Rätt känsla. Precis, rätt känsla, rätt silhuetter. Så kjolarna ska vara A-linjeformade. Sluta någonstans i knähöjd. Gärna stickade tröjor på kvinnor. Herrarna ska dock ha Väldigt vida kostymbyxor Och en korta Breda, korta slipsar Ja, och sen de som har soldatbakgrunder Kan ju givetvis ta Någon form av uniform på sig De som kommer från äh, sjömansyrket äh, ja, Kan absolut Ta på sig en sjömanskostym äh, Vad var det, i Valberg? Sa att det ingenting signalerar äh, Swing så mycket som blåkragar Det är ju <laughs> faktiskt väldigt, väldigt sant <laughs> och det ja Nej, vi kan ju satsa mer på känsla än att det ska vara helt historiskt korrekt. så alla filmer man gör på murarna som passar är helt okej. Okay. Vi har en väldigt stor Pinterest-sida som Enki har sett ihop här och där ni, ni kommer kunna hitta inspiration för allt mellan himmel och jord som ni skulle kunna tänka sig ha på er. Jag kommer även skriva en lite mer utförlig eh, Skriftlig beskrivning På hemsidan Men eh, det kommer inte vara jättehårt eh, Viktigast är väl att man kanske inte dyker upp I en klassisk 1990-tals Utstyrsel Huddin lämnar man hemma <laughs> Precis, huddin och magtröjan lämnar man hemma ja. Tack och lov så stänger myrarna sent I värsta fall <laughs> Så försöker det Mm. Annan klassisk 40-talsgrej, som även lite i skriket nu har plötsligt blivit obehagligt modernt. Det är ju det här med nazism. Ja. Ehm, hur. Det kommer inte finnas någon typ av aktivt nazistspel på livet. Det, det är... som kommer finnas. Det är personal från som jobbar för den tyska statsmakten, alltså svenskar som jobbar på den här, tyska ambassaden. Och de kommer ingå i en intrig. Mm. Men det kommer inte finnas några karaktärer som på plats uttrycker nazisttankar eller ideologier. Utan de kommer ha svaga kopplingar till den tyska staten. Vi kommer kanske mer använda oss av den tidens rädsla för kommunism på det här livet, Men som exempelvis kommer vi använda ett förbud att ha någon form av nazistiska symboler på kostymer det är inte okej På arrangemanget överhuvudtaget Både in-game för att innan har förbjudit dem Och off-game för olämpligt När folk ska och röka och liknande grejer Eftersom vi är mitt i stan Det är även väldigt obehagligt att stöta på ja. Även som privatperson ja. Ja. Alltså, Det är bara ja. dåliga kopplingar mm, faktiskt. På alla plan Något i Tyskland kommer ju finnas Det kommer vara aktuellt i spel Men inte aktivt Det finns de här Eh, ambassaden som du nämner som mm. eh, folk kommer vara kopplade för men notera, det är folk som sökt upp amerikansk musik som ja. är förbjuden i nazist-Tyskland för ja. den tiden. Det, det, så det, här, det är den formen av roller som kommer kunna dyka upp. Det här är inte livet om du vill sitta över en öre och diskutera ljudfrågan. Det, ja ja, alltså, det känns som att allt jag tar upp och frågar om det är sådär nej, det vill inte för det är jättedåligt och det är jättebra att fråga om det. Men så här gör vi. Jag sa, nej, det är, jag är kväll, kväll. Ja. Ja. Så att, Det är liksom, Saker finns ju där. Ja. Men notera att de flesta kanske inte hade full koll på vad som hände i Nazi-Tyskland. Men i tanke på frågor. också att det här utspelade sig ganska tidigt under kriget 1941, mm. i året vi siktar på. Mm. Och då får man tänka att det är ju innan Operation Barbarossa så Nazi-Tyskland är fortfarande väldigt starka. Man har i Sverige fortfarande en väldigt försiktig framhållning mm. till både väst- och Nazi-Tyskland. Och mycket handelskontakter fortfarande mm. med Tyskland. Ja. Så att det vi kommer att spela på när det gäller Tyskland är den här väldigt avvaktande känslan. Om vad är det de vill, vad har de för planer och den här osäkerheten man känner. För både Norge och Danmark är ju ockuperat vid den här tidpunkten. Och rädslan också och tanken kring kanske att Tyskland är intresserad av att göra en ockupation av svensk mark. Men i Sverige är ju egentligen kanske mer rädda för Ryssland på den här tiden. Ja, det varierar kraftigt faktiskt. Mm. Det beror på vem Man kan ja. vara det för alla? Precis. <laughs> det är det ni mest neutrala, alltså vad det för alla parter. Ja, <laughs> så, så det är mer den känslan vi kommer att den här oron och oväddskapen mm. kring världsläget som vi kommer köra på, och inte så mycket själva hydrogen bakom oroligheterna som pågår i Europa just då. Det vore ju jätteroligt att ämnet så här kunna bli, ja men att ni ämen, har ett datum ni siktat på in live Mm. Att kunna ja. spela på saker som har hänt samma dag på riktigt i historien Jag borde... har skrivit en jättelång tidslinje med ah! <laughs> Den är sex sidor än så länge <laughs> Ja, det är sant Hon har gjort en underbar tidslinje Och jag blir glad bara jag ser den <laughs> Så vi kommer ha typ en lista på saker som hände en månad innan livet ja. Sen kommer jag även, om det går, försöka få tag på folk på Sveriges arkiv. Och se vad man kan skaka fram i radiosändningsväg. Mm. Och ja, det, det ska ju inte kännas som att man är, liksom, har lite koll på vad som har hänt innan. Det, och så. så att, mm. varför, varför lockades ni till men, det här? Alltså, vad, vad, vad känner ni är liksom grejen med? Jag älskar ju musiken. Jag älskar musiken, jag älskar dansen och jag älskar modet. Att jag har varit kostymchef för Spexet kan ju antyder lite på mina passioner i livet. Så kläder och stil och jag har även här efter ett jättestort historieintresse av min far. Vi åkte och besökte slott redan när jag var tre år gammal. <laughs> det kom liksom på direktan Så det är mitt historieintresse och mitt intresse för kultur. Ja, och ja, för... de sättet kultur tar sig uttryckning i kläder och musik. Och för min del så... Jag har väl försökt ta mig kragen och komma igång och rigga live nu sedan klockbotten och det är tre år sedan nu som det var så att jag tycker det är bra på tiden. jag gillar historiska och quasi historiska settings där man kan få det historiskt. Och jag brinner för bitans intresse och att kunna kombinera just dans och live är ju lite det konstnärliga stycke som jag ser fram emot och experimenterar lite mer med i det här projektet. Jag, jag sitter här och känner ja men, jättemycket saker. dels så är det ett så intressant projekt för ja men det är ett kort live som ändå gör någonting väldigt unikt men lätt tillgängligt. Det hade inte gått att ha ett helg live på det här temat. Det funkar bara en kväll egentligen. Ja. Um, och jag men, ni har jättebra lokal för det Som verkligen känns tidstypisk. Att ha ett liveband känns ju fantastiskt um, men, Det är så mycket av det här som Bådar så gott Men jag inser ju också Det här är livet jag kan dra med min mamma på Fantastiskt <här> ja, eh, Hon är mer än välkommen alltså, jag, jag har en dröm om att Dels vilja livea med min mamma och Jag vill också livea med Valfri svensk kulturpolitiker För att de, ja um, men att, jag vet inte, det här är, jag ska verkligen se till att dra med henne på det här. Se till att, jag vet inte, ja, hon får känna efter lite vad den här livehogna För det är ju väldigt tillgängligt, Det är ganska lätt att rota fram 40-tal-ish. Ish. Ehm, och ja men att sätta sig in i kontexten, ja, men framförallt äldre generationer. Ja, men, min farmor var ju, ja, men, har berättat långa historier om hur det var på 40-talet Ja, då i Tyskland. Mm. Ehm, och ja, men, annat. Alltså, så alla har. Den här delen av historien är väldigt lättillgänglig för ja. Väldigt många. Ja, många. har även i olika ämnen läst på ganska intensivt om 40-talet och speciellt andra världskriget. Så att det är egentligen inte jättemycket man behöver rent historiskt sätta sig in i. Sen har vi förberett ganska mycket historiska dokument. Det finns en hel del filmsnöttar att titta på som vi har länkat och så vidare. Mycket Lindy -film. Mm. Det finns en hel del kul sportklipp, särskilt tidsgängliga rackare. Ja, Men det är en väldigt lätt tillgänglig tidsperiod och det finns väldigt mycket information också om den, vilket är väldigt spännande. Men som sagt, vi har ju satsat på att det ska vara lätt tillgängligt och att man ska kunna komma som nybörjare då. Ja, det ska vara en enkel truskel att ta sig över, men det ska också vara utmanande nog för erfarna laivare att tycker att det känns seriöst och välsatsat i Nordic Lap-traditionen. Och ja, det är ju dock inte en oanvänd tidsperiod. Jag menar, vad var det? Det gjordes väl ett Lindy Hop live I Uppsala för något år sedan, ja, några år sedan. Två år sedan mm. tror jag ja, Var det vår sista nattsammans tillsammans det hette Ja vi hittade mm. den hemsidan när vi på letade. Mm. Och sen fick vi lite panik Och <laughs> nej, vi ska sätta upp det här i januari mm. Hur ska det här gå? Alltså nu tänkte vi att det var två år gammalt <laughs> <laughs> Men precis Okej, okay, det är lugnt mm. Vi behöver inte slåss med någon av deltagare <laughs> Förutom alla andra som riger i april men... Ja, men, precis, men vi behöver inte slåss med ett liknande live under sam samma tidsperiod Nej, men så att det har ju och sen var Klappande jätten gjorde ju också ett danslive eh, med fokus då kanske mer på slängpolska och, och äldre folkdansgrejer så att det, det är kul när dans att danshobbyn finns där och den funkar ju med live, folk har vågat göra det innan och vi hoppas på att det här ska bli ett roligt fortsatt arbete med den och det, det finns ju ett ganska stort överhäng mellan dans och live. Om man tittar på folkdansen till exempel som är väldigt mycket historiskt återskapande utav folktäkt och grejer. Och ja, men, Samma sak med Lindihop. Jag tänker att man, man dyker inte upp på dansfester Lindyhop <laughs> i sina schyssta joggingbyxor och en t-shirt. De flesta um, på dansträningarna i Shake That Thing dyker faktiskt upp i någon form av kostymbyxor och skjortar. Ja. Det är inte ovanligt. <laughs> Nybörjarna brukar komma i Lite varrande utstyrslar. Allt från lite snyggare i en sån t-shirt till träningsbyxor och gympadojer. Men efter en termin så... <laughs> så det ligger fram i garderoben och kostymbyxorna. Ja. Och hängslen. Ja, det är mycket hängslen. Men ja, och det är ju som sånt självklart sätt att då... Jag vet inte, för de är redan och nosar lite på. Man klarar ja. ut sig lite. De har ju oftast kostymer redan hängande i det hela. Så det, och när man pratar om live-hobbyn i samband med dans så är det ett stort intresse. för Men som sagt, det är kanske inte helt självklart att ta steget för de här då som kanske är van att åka på ett dansarrangemang eller ett dansläger och då slå gå ut i skogen och slåss med gummivapen och det smäller höger och vänster och grilla korv. Nej, <laughs> skämt och om och våra, våran vår vildmarkshobby. det steget kanske är mycket längre än vad det här är mm. jag, jag ville verkligen göra ett, ett lätt steg för folk att komma in i hobbyn. Sen är det inte alla som passar för ute i skogen live. Nej, mig själv inräknad. <laughs> Det är jobbigt med mygg, det är jobbigt att vara kall. Alltså det var så mycket knott på krigshjärta. Det såg ut som att jag hade fått... alltså, en vattenkopper på det Då skulle du ha varit med på Ulvprovet. Hej ja. Hur som helst. <laughs> Låt oss glömma knott och mygg en stund. <laughs> det, behör... det... det kommer nog inte vara några mygg eller knott på det här live. Nej. Ni, ni lovar det? Ni, ja. det jag kan ja. nästan lova det. Den tiden på året, den äh, inomhus... <laughs> äh, Nej, nej, det ska Lämna vara. Lämna myggspiralerna hemma. Ja, ja tack så <laughs> uh, vad, vad hoppas ni på? Vad, vad är era starkaste förväntningar? Vad, vilka scener vill ni se? Fullt dansgolv med folk som bara svänger oss. Medan det i kanterna av rummet sitter folk och diskuterar allting från fackliga angelägenheter och funderar på vad det är för som har hänt i några former av kriminalintrig och kanske en och annan portfölj som byter händer i det här myllret av jazzmusik som konstant dundrar loss i Lokala. lokalen och i den här jättehöga jättestora episka lokalen det, det är vad jag ser fram emot ja. eh, kanske även påpekar att kaffeservering kommer att vara, kommer att vara ganska traditionell eh, det kommer att ske vid dukat bord Mm. Så man får gå upp en våning, slå sig ner på läktaren då Och så slå sig mm. ner vid bord Och så kommer det någon ut och serverar kaffe och kaka Därför vi kommer vi att behöva ha I alla fall, sex stycken serveringsfunktionärer ja. <laughs> Så det är det med, med Vad du har fått för är Synkad uniform Ja men det måste, det det ska... måste de ju ha <laughs> det är, är det du som har kostnivspar på spexet? <laughs> ja bara det, men, det är ganska enkelt, det blir ju sex upplagor Av varje uniform mm. Och har jag sett en så har man ju liksom lärt sig det mesta, det är ju bara massproducerat som gäller Men, men hur mycket har serveringsuniformen förändrats de senaste 70 åren? Det kan väl inte vara så mycket Nej, ändå Nej men det är inte så mycket, oftast hade man ju, köpte man ju ena kläder Men de följde ju viss regel med så, här, så det skulle vara ha mörka kjolar De flesta av de seriöspersonal som jag har fått tag på är faktiskt kvinnor mm. Vi försökte sikta på 50-50 men det var svårt vi kände inte så många som var tillgängliga den datumet helt um. Jo, men det är inte så många. Killar. Nej, precis. Nackdelarna var aktiva. Danshopping, kanske. Ja, det är också. Nej, så det blir mörka kjolar och ljusa blusar. Enkelt och smidigt. Enkelt och smidigt. Och Ska man klassiskt. får precis var kaffefläckarna hamnar. För? Ja, precis. <laughs> Patternering krävs också i den här nivån. Nej, så det är då. Det ska bli kul också att se hur folk faktiskt tolkar direktinstruktioner och liknande som kommer finnas i de olika rollkoncepten som intrigerollerna kommer att få. Ja, de är ganska svaga så. Men ändå så du kan leka lite med dem. Men nu när ni lyssnar så kan man surfa in och ta reda på all den här informationen. Var gör man det på bästa sätt? Det kommer du göra på vår hemsida, det är som heter då genom, givetvis Glada Lärkan, eh, gladalarkanlive.wordpress.com Ja, och den länkar vi avsårt från både på vår Facebook-sida och från vår blogg och allt sånt där. och nej, Vi i vi kommer försöka följa det här projektet så mycket vi bara kan för det känns så himla spännande att dansa på live. Och så får vi se om jag får tummen nu att arrangera någon punk-live i den andra lokalen som också ligger på kulturhuset Ja, det är ju kännare Vore inte det fantastiskt? Det vore fantastiskt, jag kommer på, vi kommer 70-tals bara punk Ja, Gör det Samuel, jag, jag, jag får det, säga, det jag ser himla jag, kul Jag får ringa Moja, han är ju gamla punkare Ja, han vet ja, precis hur är det säkert någon band um, Är det någonting vi har missat att ta upp nu Som ni känner att vi måste Jag tänker faktiskt ge lite Credit till eh, två personer Som har pushat det här projektet eh, Lite längre än och, det, så Vi fick en liten Mycket snabbare utvecklingskurva På det här projektet ah. och Att vi är där vi är nu så här tidigt I projektet kan jag nog lite lägga dem som cred på. Ja, definitivt. Och det är Paul Bengtsson och Terje Wahlberg som skulle rigga ett live som hette Café Lustiania i Göteborg. Men det blev aldrig av. Men det var också att det var tänkt utspela sig 1942. Så att i Sverige, i neutrala Sverige och det var väldigt liknande koncept så när Terje fick höra om de här idéerna så erbjöd han väl ganska mycket textmaterial och material och bildmaterial som vi har fått ta del av till det här arrangemanget mm. som vi är oändligt tacksamma för. Gott. Han bara puttade över allt sitt researcharbete. Ja, han och Pauls ja. arbete. De har mycket fantastiska texter och bildmaterial och annat som vi fått dra nytta av. Mm. Och det här är fantastiskt. <laughs> Hur livare bara Jag kan säga, ja men här. <laughs> Men det, var, det var väldigt skönt faktiskt. Att vi, vi fick ju även tillgång till deras tilltänkta hemsida och kunnat ta del av dem. Hur de tänkte lägga upp det och liknande. Det var också tacksamt. För ja. Jag har ju aldrig jobbat med hemsidor tidigare på det så det var väldigt tacksamt att få se hur man hade tänkt med upplägg och så. Mm. Så jag var det lite synd att det livet, aldrig blev av. Men för, ja, ja, vi fick ju nytta av det. <laughs> så tack Terje. Ja, så länge någon ja, får nytta av det så vinner ju liveserier. Mm. Mm, det tycker jag. Mm. Är det någon mer som behöver kräddas? Jag skulle vilja krädda Oskar Rogos Som kommer att hålla i vårt band. Mm. Som han håller på att sätta ihop nu. Det är vi jättetacksamma för. Att han... Kommer har åka från Arvvika och spela för oss. Vi får även tacka Frida, vår medarrangör som tyvärr inte är här idag. För att hon då dansar. Hon är och dansar. <laughs> ja, och för någon konstig anledning. Är det tre stycken dansare med i gruppen. Ja, det är det. <laughs> jag tycker det är spännande också att hon dansar normalt måndagkvällar. Och så har hon bokat in två danspass en måndagkväll. Så hon skulle dansa från klockan fem eller något här, fram till klockan nio kvällen tror jag. Mm. Alla har ju våra hobbys. Eh, ja, och många av oss har fler än en hobby. <laughs> Så är det ju. Men, eh, ja... Så det är väl det som vi behöver tacka för stunden. men eh, vi återkommer till er senare i det här projektet. Och så, jag vet inte, som alla andra live så hoppas vi verkligen att det här blir av. För det låter så jävla kul. Eh, det det bli jätteintressant att följa och kommer bli jätteroligt att dansa in ihop i arkivet. Hurra! Eh, ja, tack så mycket. Tack så mycket. clap your hands and you swing out Do the Suzy Q mix in a step or two Put them all together and you do in the jive Or oh, you stomp your feet You swing out wide Mess around a while, shake it boogie-woogie style Everybody's swinging when you do in the jive If you can't play rummy or bridge or the dummy Don't let it bother you Cause you'll be the king when the band begins to swing You'll be a smarty in the life of the party If you do a bone And you swing out wide